Kalau kita durhaka, merasa banyak silap salah, maka kita tebus dengan taubat nasuhah pada Allah. Cara taubatnya bagaimana? Tiga. Mamin muslimin yudhiri mudzamban. Kalau ada orang silap salah berdosa, fayatatohar, mandi, mandi taubat. Semua yusolirokatay rak'ataini Sebaik sunat dua rakaat, usolir sunatat taubat rokatainilah itaala. Semua ya astaghfirullah. Selepas itu istighfar astaghfirullahalazim panjang lagi astaghfirullahalazim alladhi yang lebih panjang allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amruka wa ana ala adika wa adika mastata'tu mati kana yaubu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba dengan orang tua ni macam mana banyak-banyak bersedekah pahalanya kirimkan tu almarhum mana dalilnya mana dalil sedekah tu sampai Datanglah saat menjumpai Nabi Ummi matat Emak saya sudah mati meninggal dunia Apa atas sadaku anha Kalau saya bersedekah Sampai tak sedekah ni pada almarhumah emak saya Kata Nabi Bersedekahlah. Itu menunjukkan sedekah untuk almarhumah Sampai Ayus sadakah tu afdal Di antara semua sedekah itu sedekah apa yang paling afdal Kata Nabi yang paling afdal Saqiyul ma' memberi air minum bagi air minum sebab di jazirah arab susah air minum maka dia bagi air minum tapi bila di negeri itu air sudah banyak jangan lagi bagi air bagilah yang lain buatkan pondok tahfiz qur'ankah belikan untuk pakaian anak yatimkah amal um, niatkan untuk almarhumah kita dapat ibunda kita pun dapat begitulah cara memperbaiki baca qur'an apa kata mazhab syafi'i imam nawawi Wa in khatimul Qur'ana hasanun. Yang seelok-eloknya dia bacakan Quran se Baca dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Allahumma <tuh> awsil thawaba ma Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan se khatam Quran untuk almarhumah. Kalau rasa bersalah, hilangkan bisikan setan baca Quran. Wastaiinu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan doa banyak-banyak berdoa Allah mufirlaha warhamha wa wa'afu'anha wa afu anha wa akrim nuzlaha Allah wa jahil qabrahha min riadil jinan wa la tajal qabrahha min hafarin niran